Jabur 68 dari ayat 1 sampai 35 Untuk pemimpin musik Mas Daud sebuah nyanyian Semoga Allah bangkit, semoga musuhnya bertempiaran Semoga semua yang membencinya lari daripadanya Seperti angin menyiup ya Allah usirkan mereka Seperti lilin dilebur oleh api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 Aku akan membawa mereka pulang dari basan. Aku akan membawa mereka pulang dari lautan dalam supaya kakimu dapat meremukkan mereka dalam lemuran darah dan anjingmu mencilat habuannya daripada musuhnya. Mereka telah melihat perarahkanmu, ya Allah. perarakan Allah Tuhanku, Rajaku ke kemamu. Para biduan berjalan di hadapan pemain alat musik di belakang. Di antara mereka gadis-gadis bermain temburin. Pujilah Allah dalam semua perhimpunan puji Tuhan, wahai umat daripada perhimpunan Israel. Suku Benjamin yang terkecil berjalan dahulu diikuti ketua-ketua Yudah dan pengikut mereka. Kemudian ketua-ketua Jebulun dan Naftali. Allah Tuhanmu telah memerintahkan supaya kami diberi kekuatan. Kukukanlah, Ya Allah, segala yang telah kau lakukan untuk kami. Karena rumah ibadatmu di Batu Mekadis, Raja-Raja membawa persembahan untukmu. Murkailah bangsa yang seperti binatang liar di rumput air dan bangsa-bangsa yang seperti lembu jantan bersama anak-anaknya